Тут наточила думка, поява тут радиста запасного полку Стрілецького логічна і закономірна. І Кротов рішуче сказав, Гер оберштормфюрер серед десантників є і о той радист, про якого я вам розповідав. Ситуація, потер руки Вундерліг, були в одному полку, а опинилися в ворожих арміях. «Бажаю успіхів, пане Кротов. Про ваші відомості зараз же буде знати розвідка штабу Норд. Там уважно прослуховують ефір. Сюди вийшлить машини з радіопеленгаторами». Вундерліх розгорнув на столі карту, а Кротов підійшов і ткнув пальцем. «Ось тут клуня. Десь звідси вони і передають по рації». Повідомлення оберштормфюрера Вондерліха в штабі групи «Норд» зустріли з задоволенням. Досі контррозвідка штабу знала, що на лісорозробках поблизу шосе Псков-Луга випадково знайшли вантажний мішок. 100-кілограмовий пакунок завис із парашутом на високій сосні. До лантуха прив'язано дві пари лиж. В мішку боєприпаси – пара чобіт, цукор, тютюн, міни. І, що найцінніше, новенька карта двокілометрівка. Розіслана карта ледве умістилась на столі. В заході у штабі Норд уже вжито по виявленню розвідувальної чи диверсійної групи парашутистів. Ефір прослуховується найдосвідченішими радистами-операторами. Вундерліг задоволено потирав руки, слухаючи повідомлення з Пскова. «Сюди, якнайскоріше, треба полк солдатів», – нагадав оберштормфюрер. «На жаль, ні полку, ні батальйону прислати не можемо. Шість годин тому генерал Говоров розпочав нечуваний донині артилерійський обстріл наших позицій у районі Петергофа». Лінія нашої оборони, яка була неприступною майже 900 днів, росіянами прорвана, сказали Вундерліху по телефону. Каральна експедиція відміняється? Ваше завдання – слідкувати за десантом візуально. Для стеження в ефірі до вас за годину прибудуть поленгаторні машини. Групенфюрер. Контрозвідки доручає особисто вам знищити парашутистів. Для цього сил у вас вистачить. Судячи з трофейної карти, розвідники Говорова не залишаться у партизанів, у них своя робота. Вундерліг поклав трубку на ящичок полевого апарата, подивився на розіслану карту, прикидаючи, як змішкодити десант. Це добре, що в мене є кротов, подумав. Служив би тільки віддано, як пес. Подорож кротова до Доббендорфа відкладається. Він буде вальдкатце, допоможе мені розквітатися з парашутистами. На мене покладає надію сам групен Начальник контррозвідки фронту. Лижників ішло з півтора десятка. Одягнені хто в чому. В шинелях, фуфайках, пальтах, піджаках, навіть кожухах. Більшість озброєна карабінами і гвинтівками. Ішли вервечкою, один за одним, щось здивувало гавку, Чому не цепом? Відстань між лижниками і парашутистами, що приготувалися до бою у невеличкій бомбовій вирві на Галявині, дедалі зменшувалась. Кудрявий короб Орел і Галка прицілювались, знаючи, які важливі перші прицільні постріли. «Підпустити як найближче», – попередив Кудрявий. Притиснувши щукою до холодного автомата, Галка ловимо муж Ще мить, ще.